Jabur 101 dari ayat 1 sampai 8 Masmur Daud Aku akan menyanyi tentang kasih dan keadilan kepadamu, Ya Tuhan. Aku akan menyanyikan pujian. Aku akan mengamalkan hidup yang tidak bercelah bila keengkau akan datang kepadaku. Aku akan berjalan di dalam rumahku sendiri dengan hati yang tidak bercelah. Aku tidak akan membiarkan mataku memandang kekejian. Aku membenci perbuatan orang yang menyeleweng. Aku tidak akan turut berbuat demikian. Hati yang ingkar akan tersingkir daripadaku. Aku tidak akan mengenal kejahatan. Sesiapa yang menfitnah sesama manusia dalam senyap, akan kemusnahan. Orang yang berlagak angkuh dan berhati sombong tidak akan Kubiarkan, mataku akan tertumpu kepada orang beriman di tanah ini. Supaya mereka tinggal bersamaku, orang yang hidup tidak bercela akan melayaniku. Sesiapa yang melakukan penipuan tidak akan tinggal di dalam rumahku. Sesiapa yang berdusta tidak akan ada lagi di hadapanku. Setiap pagi aku akan memusnahkan semua orang salim di tanah ini untuk menghapuskan semua yang melakukan kejahatan dari kota